Aquest 13 de desembre se celebra en dos anys que la Comissió Ciutadana Tiana decideix va organitzar la consulta sobre la independència a la nostra vila. A la consulta hi van participar 1.593 persones residents al municipi, de les quals un 93,97% van votar a favor del dret a decidir dels catalans. I per celebrar aquesta data l'entitat ha organitzat un seguit d'actes que culminaran al cap de setmana amb una botifarrada popular. I per conèixer els detalls, avui tenim convidat a la de Radio Tiana el portaveu de la Comissió Ciutadana, Carles Domènec, bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns una mica això dels granens, què, què és el que fareu durant aquesta setmana, perquè sabem que aquest dimarts, dia 13, se celebra aquest segon aniversari i teniu alguna cosa preparada, no? Sí, avui a les 8, a la sala Casa de la Punxa del Casal de Tiana, fem l'acte commemoratiu del segon aniversari de la consulta sobre la independència, que va tenir lloc doncs, el dia 13 de desembre del 2009. Uh, fem un acte commemoratiu on presentarem un llibre de fotografies i textos, però més aviat un recull, una crònica del que va ser aquest referèndum sobre la, sobre la independència quitiana. Això vol dir que havíeu acumulat molt de material d'aquell dia, no? Sí, sí, sí. De fet, uh, vam tenir dos fotògrafs oficials durant la consulta i durant la preparació de la consulta des del moment que van començar les reunions que va ser el dia de la Mercè del, del 2009 uh -huh. eh, donc fins al dia de la consulta que van ser les fotografies són realitzades per Lluís Neira i per Lluís Gallent I aleshores eh, hem fet uns textos un, uns pròlegs eh, una crònica de la preparació de la consulta i també una crònica del, del dia de la consulta i aquests textos han estat preparats doncs pel Josep Maria Torrent, la el de porta, la Mireia Raurera i jo mateix. I com, com heu guardat aquests records o quina és allò la, la vivència que voleu ara transmetre amb aquest acte, amb aquest llibre i una mica el que queda tan al record. Home, nosaltres, eh, a part de ser un acte de commemoració, el que volem és que sigui un acte de tornar a estar tots tots junts treballant perquè el nostre país pugui pugui assolir la independència. No han d'oblidar que el... va haver-hi una participació equitiana molt propera al 30% de ciutadans i pràcticament 94% de les persones van dir sí a la independència de Catalunya. És a dir, que si haguéssim tingut una participació equivalent um, a altres consultes, um, molt probablement aquest Uh, percentatge de votants hauria representat uh, més del 50% dels ciutadans de Tiana i ciutadanes que volen la independència. Llavors... Hem, com de, que... hem de matisar que, que la, la consulta era per pel dret a decidir, no? No, no, tres... no, La consulta era... La consulta la, sobiranista. La, la pregunta no? era consulta sobre la independència. Però la pregunta era clara. Era està vostè d'acord que Catalunya sigui un estat independent dins de la Unió Europea? Uh -huh. I aquesta pregunta... Afirm afirmativament, i van votar el per 93,93% de persones que van participar a la consulta. És a, és a dir, que vosaltres heu volgut que allò no es quedi en l'aire i amb aquesta commemoració dels dos anys, com dèiem, doncs, eh, que es continuï fent feina. No? Sí, és això. Ens hem trobat, eh, per preparar aquest segon aniversari, doncs, un col·lectiu de gent doncs, de pràcticament... Uh, clar, a vegades hi ha gent que per la reunió a vegades no pot venir però que ens estem uh, trobant de manera continuada som una trentena de persones i calculem doncs, que el dia de la celebració aquesta uh, d'avui mateix Uh, doncs uh, tinguem una participació important de persones, esperem que hi hagi més d'un centenar de persones. I tot i que avui és el dia oficial doncs, de commemoració, és el 13 de desembre quan es va celebrar ara fa dos anys aquesta consulta, hem de dir que el cap de setmana sí que tindrà una celebració doncs, més allò de gran més... instància tenint sí. en compte que per coincidir amb el cap de setmana i per tant que la convocatòria creixi, que sí. heu organitzat pel cap de setmana. A veure, si acaso, uh, abans és que no he acabat d'explicar sí? el que fem avui. No? Ah, fem la presentació. Doncs. més Mira, sí, sí, no. eh, hi ha la presentació del llibre que sí? que, que és l'activitat d'àmbit local no? uh -huh. directament relacionada eh, amb la consulta de fa dos anys però a part d'això, dintre d'aquest nou punt de partida i a ja l'estat treballant tots plegats hem convidat a dues entitats eh, nacionals que s'han creat amb els darrers anys una... Eh, que, que ja porta doncs, 3-4 anys funcionant que és el Centre Català de Negocis sí. i el Cercle Català de Negocis vindran aquí i ens faran una, una presentació doncs, de les bases econòmiques de per què Catalunya li cal la independència no és que la vulgui, no, és que li cal cal tenir, ser un estat és dir, independent. És donaran arguments, no? no? Donaran arguments, i serà una, una presentació, un PowerPoint un, uns 20, 25 de uns 20-25 minuts de durada. I després vindran també els promotors de l'Assemblea Nacional Catalana. L'Assemblea Nacional Catalana és una, una, una entitat que que, està, que ja es va constituir, doncs deu fer eh, cosa d'uns 3-4 mesos, eh, i que està expandint-se per tot el territori Uh, um, actuant com a punt transversal de trobada d'independentistes uh, que no estan en partits polítics i els que estan en diferents partits polítics un punt de trobada, una mica el que estem fent aquí Tiana uh, revitalitzant, Tiana decideix com a uh -huh. punt de trobada uh, de tots els independentistes d'aquí Tiana i com dèiem, doncs sí que anem cap al cap de setmana perquè no queda la cosa en una celebració puntual del dia en el que es comemoren els dos anys, sinó que també voleu doncs això convidar més a la ciutadania en general. Em sembla que porteu... Celebrar-ho. celebrar, un... celebrar amb botifarrada, menjar, que sempre va molt bé. Sí, no? sí, sí. Ho fem a la catequística el dissabte uh -huh. i aleshores tindrem una botifarrada popular i hi haurà diferents activitats lúdiques, activitats pels nens, eh, tindrem també eh, algunes actuacions... Eh, Projectarem un documental, que és Spain's Secret Conflict, que és un, un documental que, que, que s'ha realitzat per internacionalitzar, eh, des del punt de vista informatiu, eh, la, la nostra lluita per la independència. I dèiem que, que aquest 13 de desembre se celebra aquests dos anys i que per tant també hi ha l'acte commemoratiu però hem de dir que coincideix amb el ple sí. municipal i que d'alguna manera també esteu sí. presents en el ple municipal Tiana decideix perquè ara fa un temps, ara no, no arriba un mes em sembla, sí, que tres vau setmanes tres setmanes temps. més o menys, vau enviar cartes a tots els portaveus dels grups polítics amb representació a l'Ajuntament, doncs demanant que, que l'Ajuntament mogués fitxa o que els partits polítics moguessin fitxa doncs en aquesta construcció del que es, del que es coneix popularment del que s'està coneixent com a associació de municipis per la independència sí. de Catalunya i hem de dir que Esquerra Republicana doncs sí que a través del seu portaveu Jordi Gost sí que fa constar a l'ordre del dia aquesta presentació d'adheriment d'adhesió a aquesta xarxa no? sí. sí, precisament en el ple del mes de novembre una representació de Tiana Decideix va anar al ple i en l'espai de tons i pre de preqs i preguntes, eh, va preguntar, doncs, al consistoris si s'estava fent alguna cosa perquè Tiana fos part Eh, constitutiva d'aquesta nova associació de municipis eh, per la independència que s'estava constituint no està constituïda encara uh -huh. eh, es constitueix precisament l'endemà del ple el dia 14 aleshores, eh, nosaltres vam fer la pregunta vam veure que havia un desconeixement o que els sonaven campanes però no sabien clarament eh, eh, què és el que hi havia aleshores eh, una persona de, Tia, de Tiana Cideix eh, va passar informació als grups, als grups municipals perquè sabessin de què anava això. De tota manera, nosaltres, les paraules, tot i que queden registrades en un acte de ple, vam considerar que les paraules se les emportava el vent i vam creure convenient eh, demanar específicament, per via carta, en els grups polítics tots, ho vam enviar des del de PP eh, fins a eh, Gent pel Progrés, eh, passant pels socialistes, Convergència i Esquerra, eh, demanant-los que eh, s Tiana s'adherís en, en aquesta nova associació de municipis eh, per a la No van posar el nom, perquè el nom, no, com que és una associació que encara no existeix, mm -hmm. no van posar el nom. No està formalment sinó, no creada. No està formalment creada, es crea l'endemà, el dia 14. I aleshores, doncs, van proposar-ho i els hi van dir, sobretot, sent que és una iniciativa de país, i sent que el 94% eh, de persones que van participar en el referèndum van dir que sí a la independència, doncs van dir, escolteu, sisplau participeu vosaltres també i el que sí que vam eh, demanar és que eh, la participació eh, fos a nivell eh, de la màxima autoritat del poble no és, una, és com com a totes les associacions eh, que hi han a nivell eh, a nivell, diguem-ne com l'Associació Catalana de Municipis o la Federació de Municipis de Catalunya uh -huh. qui és el titular i qui participa és l'alcalde, el que hem demanat és que l'am la persona màxima representant del nostre consistori sigui la persona que participi aquí o que per delegació ho delegui una altra persona. Però creiem que eh, la participació de Tiana en una, en una associació d'aquestes característiques ha de ser per, la, per part de la màxima utilitat, que pot delegar eh, amb qui sigui, no? Però que... que que creiem és que ha de ser a màxim nivell. I què n'espereu? Perquè, doncs, com deies, ens explicaves que heu fet arribar la carta a tots els partits polítics, sense excepció, però sabem que doncs, hi ha diversitat de sensibilitat respecte al doncs, tema de la independència de Catalunya. I què n'espereu? Home, eh, no ho sé. Eh, creiem que hi haurà... Tres partits polítics que estaran a favor de que es participi en aquesta en aquesta, en aquesta aquesta nova associació. Uh, si més no, va haver-hi uh, tres partits polítics o tres grups polítics de Tiana que van donar el seu suport a la celebració del referèndum sobre la independència. És a dir, que hem de deduir Esquerra, Gent i Convergència. El que passa que això mai no ho saps. No? Vull dir, per què no hem doncs Que el, el referèndum era la celebració d'un referèndum sobre la independència. Mm -hmm altres el que demanem és que es, es consolidi o es faci cas el que van ser els resultats del, del, del, del referèndum. Uh, aleshores, clar, hi ha partits polítics que, o grups polítics que no formen part del seu ideari al treballar per la independència. Però això depèn molt de, de, de com siguin les persones o quines tendències polítiques tinguin les persones que formen part d'aquests col·lectius a nivell local. N'han d'oblidar, per exemple, eh, que el promotor d'aquesta consulta, ai, de, perdó, d'aquesta associació, uh -huh. ha sigut el senyor Vila de Badal, alcalde de Vic d'Unió Democràtica. Uh -huh. I Unió Democràtica no és que es distingeixi per ser un partit independentista, especialment el senyor Duran i Lleida. Eh, llavors, clar, tot depèn de com es posicionin les persones a nivell local. Home, eh, esperem que Esquerra Republicana digui que sí, Uh, coneixent la participació activa que han tingut uh, uh, persones que són regidors actualment uh, per part de Convergència dintre, dintre de Tiana decideix, esperem que Convergència i Unió uh, també es posicionin a favor i en el cas de Gent pel Progrés és quelcom que desconec jo, en aquest moment Bé, doncs això ho haurem d'esperar al ple no? que es pugui sentir el debat que doncs, posaran sobre la taula les diverses forces polítiques però si més no sí que confirmar que des de la ciutadania des d'aquella doncs, Comissió Ciutadana que, que ara fa dos anys va començar a treballar i, i sabem que en aquell moment es va fer amb moltes ganes continua amb aquell esperit Sí, continua amb aquest esperit a més a més amb participació plural la majoria de gent són persones que no estan en partits polítics tot i que a vegades hi ha qui es pensa que això ho està portant solidaritat. Uh -huh. eh, perquè, sí, és veritat que hi ha la sí, sí, confusió, no? Sí, sí, hi ha gent que que, fan, que, que es, es, es confonen, no? Vull dir, hi ha persones de solidaritat que estan participant en això, però també hi ha persones de Convergència, hi ha perso persones de Gent pel Progrés, i hi ha també una persona d'Esquerra Republicana que també va venint. És a dir, és una, una plataforma ciutadana que hi ha gent de partits polítics, però diria que de les persones que estan portant el dia a dia de l'associació en aquest moment que encara no està legalitzada mm -hmm. eh, doncs ben bé el 70-80% són persones que no estan escrits a cap, a cap partit polític Bé, doncs com dèiem, aquest 13 de desembre se celebren dos anys des de que la Comissió Ciutadana Tiana decideix per organitzar la consulta i com dèiem, doncs ho celebraran en tot d'un acte de presentació d'un llibre més dues conferències, dues xerrades i a més el cap de setmana dissabte aquesta botifarrada popular que suposo que l'últim que ens queda dir és, és que una crida a la ciutadania no? a que, a que participin, no serà molt interessant l'acte d'avui molt interessant Uh, perquè els del Centre Català de Negocis tenen un, un discurs aclaparador, uh, posant en evidència doncs, doncs que ens cal, no és que vulguem, que ens cal ser independents per ser un país viable. I després, evidentment, el dissabte, uh, passant ho tots bé, perquè... No no hem de treballar per un objectiu, sinó passant ho bé fent fe, treballant pel país. Molt bé, doncs Carles Domena, que portaveu de Tiana Decideix, molta sort i felicitats per aquesta efemèride. Moltes gràcies, Patricia. Ràdio Tiana, serveis informatius.